Zerrenaga, goizberri saioko gomita izanen dugu, urepeleko hausapesa, e behaz baiuriko baleako hausapesetarik bat, eta bez joan uh, uh, uh, uh, den hastean, uh, joan bildu zizte eta bildu ituzek, asetariak baiuriko-urriko etxean, haipartzeko onduarekin den problema, Eta, bereziki, airako hojana, a, diren ranguretaik asiz. Uh, berz, uh, bako eta ziberda, airako hojana kunkitzen duela, urepelere. Hala, eh? airako hojana, bankan bada parte ondibat, eta gero bada parte bat ere uh, urepelen. Eta bai, e, gara horren inguruan, meraz, e, izan dugula, gogo eta egindukula, e, lehenik e, ara, e, baleako sindikatarekin, eta jiru e, edo lau egietako osapesekin, elginarretaratu gira, eta gogo eta batzu ere manetuko horren inguruan, e, eta teknikalariak ere ogintuen laguntzeko. Eta ara, on joen biltzea, bai, hori, e, bon, problema, problema batzu sortzen dira, eta onda beraz, gogoetak egitea, eta gauza batzu neugri batzu zartzia esutik, e, bai. Euselik iraiteko, zer problema mota da on jo biltzeilekin? onjo pusa badelarik eta txipia eta ezta problemarik ezta jende ainit zibiltzen pusa hundiak, izaitzen dira eh, urtero, edo berbara ez urtero, baina zoma eh, itali zasteko, pusa hundiak eh, onjo ainit, eta ordean, bizena jakiten dira gauza hori jakiten da eta ainiz jende etoxen da beraz, onjo keta e, o, jendeak hemen berekoak eh, lekukoak, baina ere kanpotik eh, ainiz eta Eta zoma hitzuk, bat dituzte, gestu batzu, ez errenak arras, e, e, errespetak eh? ba, bai mendiarenako, bai e, likukujen diarenako, eta hola. Eta beraz, e, ara, behar dira hortako, e, behar dira gauzak e, ponduan ezagri, eta behar dugu, berezik ito hori dugu haipatutukuna e, gaur egun, egine, <tusuk> Egin partikulaki egin informazioa informazioa erakurtsi arraza on on da ondo bilta li da eiz da, bene arabadei bat dira halari e, gauza batzuek errepettatzeko. Eman ezagun zer ez dituzte kabalak respektatzen, edo otuak nunai usten, olakoik? Eztatzen diren gauzak horiek dira, otuak nunai e, usten dituzte, zomete e, lehiz ere dira zakorrekin eta zakorrak ez dituzte estekan, e, berze bat zuitan e, arazerkoak badira, dakizun bezala, eskointezke, eta ez dituzte respektatzen edo gainetipasatzen dira eta dituzte e, eta zomete lehiz ere heldu dira onjo eta iziko gozearekin, eh? onjo gosea isugarrikin eta banara betetzen dituzte eta eta saku eta hainiz hola eta beraz ara oro berda berda eran jenderi ala un jo milcha libro da baina ing batian hori, hori da gure gure gure misua duzu, kanpoko jendiaka nondik eludiraba dira, sei que chigra beran bon, ez dugu inkestarik eginik eta ez dugu estudiorik eginik orren inguruan erraiten al, dena da bai matrikulak ikusiz ortoen matrikulak ikusiz departamentik enpotik ere etortzen direla eta ere aniz jendel dut kostalde ortarik eta, hola, eta zuma italdiz ez da otu jende bat, unan lau bost jende otoka eta beraz aniz jende gertatzen da badabiltzala ondoketa eta bost frango egine Hora hori bueno, behaz Arrengora xerio xa Hor diana Entuziego eh, goetaka Horri nola buru egin Gauzer nola obetu Eta behaz zer araudiri Pentsatu duzie Hora, beraz, hori buru egiteko, pentsatu dugu, beraz, lehen urte batez bedelen informazioa paxaraztea. Jenderi buruz, hori dugu, beraz, prentsa ere karrarazi, eta jenderi erraiteko kaxuman mendian zabiltzate, respektuz, berda, ibili, eta ondoak libro duzia arzea, benen bat bada, egin eta eguiti kasu ez duzia libro, eta beraz, zeiten alduzia, amandak ere izesten alditu zuen ez gira amanden emaiten hasiko oraino baina uh, informatu, egan jenderi uh, nola behar duten uh, ibili mendian no, matian, ez duzie pentsatzen uh, punitzari edo proxeduroi meitari ez gindu keortarek uh, asinai, nahi dugu jendeak diakindezan, zeta jendeak ez bari mazaki ere, punitzea bon, ez da gau zaona eh, jendeak uh, sensibilizatu, Ordeneran oso, heinbat batela, biltseko? Orden, su, bad badela, Oden, bada, inmat, hain txuxen, se somateko da? Hala, beraz, iru kiloz, iru kiloterdita ino libro duzu, biltsea, handik goiti, hala, ezta mildubia, gana eba eta, beraz, handik goiti, posaduratu gaiten aldo zu. Hala, e, iru kiloterdita, presunaba koch? Eh, pre, presunaba koch, vai, vai, vai. Eta, beraz, uh, nok, kontrolatzen du, uh, somaton joartu dituztan emana zau? Hala, badira, behar, uh, behar, behar, behar, behar, behar, behar, behar, behar, behar, behar, bat dira, beraz, eh, eh, guagdak, ehm... Eh, ONF-ekuak? ONF-ekuak, eh, ONF eta horiek eh, hor dira, eh, horianaren zaintzeko, eta horiek batute, beraz, eh, eskubilea, beraz, eh, eta gaztiko baten eh, emaiteko, goi. Egin handuzela informazioan egenduzu, molde, desberdin bidez? Hara, molde dezberdinak, erren haibaita video bat, ele, film bat bada eginik eta hori uh, iraganen da, telebistetan, et, eta eta bestalde, bonara ara, pano, frango, eta deplian batzu ere ginen dira, eta hori barriatuak izanen dira behar diren tokietan, uh, toki publikoetan, eta beresekin medietan, errikoetxetan, atxemande eta izke gauza horiek uh, denak. Eta ere, erren behar da, uh, privatuek, eh, jende privatuek, bali maietuzten lurrak, eh, eta nahi behar dute debekatu, beren Lurretan eh, ondion biltzia Bezartzen aldute panobat, eh, panobat Beren eh, lurretan Eta pano hori etxe dute Edo erriko etxean Edo eh, eh, sindikatuan baliako sindikatuan mm. mm. Horakorki ah, bai. ere eh, Nahinuke erran Beraz gauza hori estela ora, eh, Gauza hori ah, puntuala, esartzen dela gogoeta haundi batean ez dena horai asia, espalditanik asia denat, hori deitzen da beraz eh, franceses garen du git uh, bon pratik de bon pratik de la montaña baske eta uste dut, horren uh, barnean badirela gauza batzgu uh, gogoeta tzeko eginak direnak eta hori guziak eginak dira mendiaren errespetatzeko eh, mendiek gauza horreka batean da horreka ahul batean eta ber, mendiek berdu errespetatu Horren e, inguruan e, gaur egun ondoetaz vintzu gira, benen beste egun batez imitazionalen gira ere beste gauzabatzuez. Hara nola e, motuak motoak edo ibiltzen dira ainitz mendietan, horren, ibiltzen dira, dira lelarik mendietan untsa da, ez du ne hori kalterik egiten, bidetan ibiltzen dira lelari, bidez kampu eh, ere badira ibiltzen dira motoak, eta horiek ere kaltean handia ekartzen dute, eta hori, eri, hori buruz ere berkotugu egun batez eh, eh, ara, egin zerbait eh, gauza horren eh, eh, ez usteko, zenten mendia, mendia ara, atakatzen baitu. Eh? Eta bendiari uh, su emeitea ere, horire vengo idura bat baita... Hori ere esartzen da, delako jude yes. horretan? Hori ere horretan esartzen da, terramert da horri buruz eh, gauzak ara, eh, araudiak ari direla gerotak iago esartzen, herri eh. bakuitzean eh, lehenetzena horre bat dira de dekobioaz batzu eh, montatuak eh, direnalek, hanen menka, eta uste dut hori erri guzietan eginei, mendiko erri guzietan eh, izanen den eh, laster eta ara, o, komisione horik esotik ezagiz, horien inguruan hor e, ere egiten dugu informazioa jenderi, erranez baditu zue, lua e, maiten aldutzu ez nula nahika baditu zue gauzabatzu errespetatzeko, berri zue lehen berduzue bai mena errikoetxearen bai mena, egiteko, eta gero, baditu zue sekuritatearen e, nako gauzabatzu errespetatut. Hori denak sartzen dira denako e, haipatu dutan e, gogo ta ondi urtan da eta praktika onori ek ber ere Plantan eman, edo janik emaiten dira berbada, beste lekuetan ere ez bak, bakarik, bai huriko ibarrian, hauzo ibarretan, eta anafarroari ere pentsatzen dut. Ara, bai, hurri gauza importanta da, helenik eh? bai, gure ondoko eta uh, komisioa zendikal horietan, eh? galaziko eta suberoko horiekin, uste dut berdugula bategin eta uh, ere man gure, gogo -go eta elgerrekin, tala ta egina da eh? delako haipatu dozutan gogo eta ondiori hola egina da, lau, lau komisioneren inguruan egina da, bainan ere aipatu duzu egualdea eta oztudut hori ere behar dugula kontutan hartuz eta uh, bestalderdian goina farroan ere badira baleak erroko eh, eta bastango baleak, horiek gure auzuak direnak direnak horiek ere badituzte problemak kolako problemak uh, sortzen dira anere, eta ez luke laike behar han gizabatez uh, jokatu, eta gure eskualden berse berse diokaera bat hartu, uste dut, elgarrik kimbiak dugula, gauza auriek bagituk dugula, harmonizatu, gerotak iago. Uh, Entzun dutena, idira anere ez gaiti pentsatzen uh, hemen egiten demezala? Nahi, ere baituzte badira egida Gogoetatuak eta ere aplikatzen hasi direnak gausa batzu eta uste dut, ara dela de la pundua, eta ikusteko elgarrekin nola e, koordinazio bat esarzenan aldugun. bai ditzagun di gauza es desbertinak egin han eta emen ara e, badu ratseko berda e, mitxel e, e, O, obendun ezala eman ditugu hain izbezka kanpoko jendeak, egiak dituzela kalteak egiten, eta tokikoek gehiago respetatzen dute, egin likia delakotz? behar bon, bad ez eh? bon, egiala kanpotik e, e, rango etortzen dela olakoetan eta tropa handietan,an hemen ere bat dira jendeak ez zutenak errespetatzen gauza hori eta hemengo jendeari eredin berdin, uh, berdin mintsoatzengirara eta berdin iizanen uh, dira. Uh, gastigua que menguenako bere kanpokoenako bezala ala eh? eh, eh. ala berso riprontarimamente insieme, le regolamentazioni orai e le hori, gero, credo anche aussi pevrato punto martonikitea se manduen sua sensibilizzatze kampaniak Sentsibilizazioa kampaina hori beraz urte bat ez, iraunen du, eta ara, gero ondotik eginen dugu, beraz, eginen dugu e, kurskotugu zer den ondori hua, horren ondori wa, eta ondotik, ara, gero aplikazionetan pasartiko gira errenai baita, koste maditugu gauzabatzu ezteginak irrespetatiak sentsibilizazioa egine izanen da gero um, izanen, da, bera, e, izanen dira, gasteigua, gero sankzioak izanen dira e, beran, ara, lehenik e, gauzabatzu Goazen urratzka eta lemiziko urratza hori da, informazioa egitea, jen jak, jakinean izan daitezen. Hala, beraz kontxeiloa entzulegu ziri, e, iruki loterdi ez gehiago eta beraz bazterren e, respektazialbizima. Hala, hori da, harraz hori da. Gara, mil esker michel erenaga, argitason manika, eta bururatzeko, kantu bat ah, auta eta gomita gisa? Ba, berdin, mendiaz ari izan baigira eta mendiaren respektua erakusteko, beraz, baitu, kantu frango eskoalegian, eh, mendia ipatzen tenak, orduko horiko soria, ez dakit, berbera, esu botarrek emanen eman duten, emanen duten kantu hori, berbera, entzonezake, bai.